І простодушний демократ, до якого на вулиці підходили жебраки, пияк і звитяжець Амурат Четвертий, втративши терпець-стратега, переодягнувся в мундир рядового воїна і сам поліз на стіну Багдада, де моралізовані яничари із неохочені невдачами спагії ринули за своїм Шаленим полководцем Багдад упав. Примітка спагії, воїни важкоозброєної турецької кавалерії. Переможці справили сорокаденну криваву тризну на берегах тіру, а на султанській чалмі засвітився ще один алмаз. Перський шах Сефі, перший погодився на всі умови амуратин. Протягом цілого року Прибували до Золотого Рогу галери З трофеями Султан із військом Повернувся аж весною Більше ніж місяць Готувався в скутарі До вступу в столицю Стамбул томився В очікуванні великого свята Врешті півсотні галер Переплели босфор Під грім усієї артилерії На білому перському коні в леопардовій шкурі, перекинутій через плече, в сніжно-білій в'їжджав у золоті ворота султан-переможець, з ним двадцять вельмож у срібних латах. Головними вулицями Стамбула, встеленими килимами, їхав Амуран. Народ юрмився, лунала музика, юні циганки-красуні – Звивалися в гарячих танцях, дзвонили лютні, цитри, заливались флейти, сотень мінаречів викрикували муедзини хвалу султанові і навіть дзвонили церковні дзвони на пері і галаті. За золотим рогом на горбах Касим Паші, звідки видно, мов на долоні весь Стамбул, розставили столин. Амурат звелів пригощати всіх від великого візира до простого кафаджі. А сам раз-пораз раз підіймав бачачі ріги з веном і кожний тост султана супроводжували гарматні залпи з Анатолійського і Румалійського боргів. Біля султана стояли п'яти бунчужний великий візир «Севобороти Азем Паша, Ага Яночарів, Понурий Нур-Алі, Шейху Іслам, Регель, Лава Духовенства». «Я покорив перлину світу Багдад», – мовив гучно султан, – «і повіло тишею над гамірною юрмою». Квітуча і хлібодайна Месопотамія навіки з'єдналася із єдиновірною імперією Османів. Я підіймаю чашу за те, щоб усі народи стали під зелений прапор пророка, який держатиме висока порта за майбутню перемогу над невірною Руссю, бо клянусь вам, що і Азов, і Астрахань, і Київ лежатимуть біля моїх стіп. «Хай допоможе мені в цьому Аллах!» Вдарили залпи, знову заграла музика, Дервіші трясуни здирали одяг, Кололи себе ножами, Пекли тіло розпеченим у багаттях залізним бруссям, Викрикували славу, спагії, Та мовчазні були чомусь яничари, Наче о той понурий погляд Нур-Алі, не дозволяв їм радіти з перемоги. Великий султане, підступив яничар Ага до Амурата, дозволь хоч мені, коли забули про це твої уста, прославити сьогодні хоробре яничарське військо, яке штурмувало стіни Багдада, і билося, мов стадо диких левів за твою честь і славу. Амурат не чекав таких зухвалих селів від яничара Аги. З того часу, як він розправився зі збунтованими яничарами в казармах Селяміє на скутері, Нуралі став запобігливим і зробляв собі султанської ласки у битвах насправді героїчних. Мить не зводив грізного погляду заги. Вже чув, як лекоче в грудях божевільна людь, Але вигляд Нурагі був настільки спокійний, Що знітився, амурат. Ти правий, Нуралі, промовив, стримуючи тремті. За твоїх лицарів треба випити, і я дозволяю. Одначе, як велить закон предків, Всі пропозиції султану доводить до мідома «Диван, а не одна особа, примітка диван, верховна рада при Султанові чи Ханові, і тому завтра я чекатиму ухвали дивану про те, чи потрібен серед султанської прислуги чий проголошувач тостів. День тільки не закінчився, великий падишаху, хай вічним буде твоє ім'я». Поклонився на оралі, показуючи рукою у бік затоки, де засвічувалися факли. Сонце не швидко осінить Анатолію, а ніч довга. Він із ненавистю дивився тепер в очі Амурата, і не бентежило його те, що насторожилися султанські сановники, і підступали ближче до султана збройносці. Біля нього стояв Чорбаджі Алім, чорновусий, кремезлий слов'янин, а позаду почет. Примітка Чорбаджі – яничарський полковник. Яничарга випростався. Ніч буде довгою для тебе, султане, а спадкоємці твої, можливо, задумаються, чи годиться рубати галузу, на якій сидиш? Чи можна ремісникові ламати верстат, Що дає йому засоби на прожиток? Багдад здобутий ціною крові, яка лилась роками, А міг би впасти за місяць, якби не злочин, Який ти вчинив на скутарі. Амурат Зблід вихопив із піхви далматинську шаблю, Кинулись до Нуралі султанські збройеносці та в цю мить султан схопився обома руками за жавіт і впав до лілиць на землю. Зчинився крик. Брязнули шаблі та не схрестилися. Яничари обезброїли султанську охорону. Великий візир, Азем паша стояв незворушно, дивлячись на мертвого султана, промовив півголосом. Закінчилася династія османів. Синів ти не народив, султане, а слабоумний брат твій Ібрагім не може правити імперію, наказав своїй прислузі віднести тіло султана в палац, споряджати для вічного супочинку, а сам стояв у нерішучості.